Că Weren știu că e de la Zain și Werdern e de la verde. Foarte bine. Și am amândouă exprimă ce? Um, conjunctiv faci cu el, nu? Da, dar care conjunctiv? 2. Ăla... Doi. Doi. Adică ăla care exprimă o dorință sau, da, o, sau o speranță sau oricum ceva nerealizabil. Exact. Și practic, dacă luăm un exemplu, cum spui, eu aș mânca. Mm, ich würde Foarte bine. Deci, viordă îl folosim atunci când, împreună cu alt verb, ca verb auxiliar. Da. Da? Um, și uh, eu aș deveni. Uh, ich... Aici ai cu V. Nu e Deci Deci, A, aș deveni. I-B. i Toată nu? Ich plus? Uh, oh, nu știu să zic. Ich viurde... The... Cum plus. spui? Cum spui eu devin? Ich verde. The... Da. Și... Uh, deci dacă spun eu mănânc ich the... Stai să... Eu mănânc ce? Stai să pornesc o secundă. Uh, este chestia cu văzutul. Gut, kannst du ja? Da. Gut. So. Ich esse. Eu da. mănânc. Ich würde făc mâncam essen. Acum, eu devin ich werde. Nu? Da. Eu voi deveni ich würde Verdan. Eu aș deveni Înțelegi? Pentru Și că întâmplător a... Verb Verbul ăsta reflexiv uh, Nu reflexiv, scuză-mă Verbul auxiliar Este la fel ca ăla de conjugat Ich viurdă trincă, Eu aș bea Ich würde gehen Eu aș merge Și la de a deveni, eu aș deveni Nu eu voi deveni eu, Nu aș deveni Am vrut să zic Eu aș deveni uh -huh. Dar eu voi deveni um. Uh, I verden werde, Exact, ich verde verden Eu voi deveni Da Păi așa e regula, nu? Da Doar că Ca să nu sune așa urât la ureche Ei aruncă un, pentru viitor Un uh, adverb morgan sau ceva Și atunci nu mai spui Ich verde morgan arst ce înseamnă Eu voi deveni da. mâine medic, știi? Nu spui ich verden werde, Dar teoretic nu e greșit Și la fel este și cu ich verden werde, Eu aș deveni îi würde werden, ja? Yeah? Good. Deci, practic, pe viurdă îl folosești de fiecare dată când um, vrei să exprimi condiționalul ăsta. Uh, aș mânca, aș bea, aș face ceva. Ok? Da. Bun. El s, um, se obține din uh, forma a doua a verbului werden. Care sunt cele trei forme ale lui werden? Deci, nu știi? Mm -hmm. Verde, verde, verde. Foarte bine. Verde. Ia? Îl asta de la mijloc și punem un num laut. Da da, da. da. Și așa ca l obținem. Bar, Poftim, ca și la. Ca, var. Exact, vera. vera. Acum, um, practic, um, condiționalul asta are forma asta de eu aș mânca. Care, care ți-e clar cum se formează Da? Da Dar mai avem și forma Eu aș fi mâncat Și uh, uh, asta uh, Deci hai, hai să luăm un verb Să-l trecem prin ele uh, Deci La prezent este Nu, hai să luăm gehen, că e mai simplu Ich gehe Ok? Da Dacă eu am mers, cum spun? Uh, ich uh, bin gegangen Foarte bine Bin, gan. gang <coughs> Eu aș merge Ich würde gehen Würde Gehen Se înțelege măzgăle nu? Da, da Bun, și acum, eu aș fi, aș fi mers, deci este practic forma asta, Da. Dar la trecut. Uh, ich würde... Atântă, este practic ăsta de sus și aici punem conjunctiv. Da. Care este conjunctivul Lubin? Uh, exact. Pentru că gheganga nu avem ce să-i mai facem. Și atunci uh, conjugăm ce putem, respectiv păsta. Și ichver, gheganga înseamnă eu aș merge. Deci, practic, este un conjunctiv la trecut. E clar cum funcționează? Adică da, în ce caz folosim viurdă și în ce caz folosim, caz folosim veră? În amândouă situațiile folosim um, pentru conjunctiv, doar că viurdă aș mânca acum, iar veră aș fi mâncat. Da. Ele au sens și luat independent De exemplu veră Fără să fie verb auxiliar, De capul lui Ich veră. Și asta înseamnă Eu aș fi fost Nu e da. aș fi Eu aș fi Ich veră. Dar Ca verb auxiliar, Întotdeauna Este cu participiu 2 Cu gegang. Și înseamnă Eu aș fi mers Da Acum Intervine a doua problemă Asta, treaba asta se aplică doar la verbele care se conjugă cu zain. Da, clar. Dacă eu aș, spus, eu aș fi mâncat, cum ai fi spus? I have -i exact, și asta e tot. Deci, practic, da. um, analiza corectă ar fi, care e diferența între viurdă, uh, veră și hetă? Da. Nu numai da. între viurdă și veră, pentru că mai e și hetă care este exact pe același plan cu ele. Da. El, e tot așa, auxiliar pentru... Da, da, exact. Pentru verbele alalte, care nu sunt da. cu zain. Da, eu, de exemplu, n-am dus la sport și trebuie să scriu uh, că nu pot să merg și am motivat că na, nu pot să... Bogdan, e aici și trebuie să stau cu Ioana și ar fi prea târziu pentru Ioana ca să o aduc cu mine. Și cum ai spus? I-a zis că Svr-i-o șpet, Ioana. Genau, dați se zic, svr i ar fi prea târziu. Da, cum spui? Dacă s-a întâmplat și îți cer scuze după post-factum și spui ar fi fost prea târziu pentru Ioana. Stai, mă, un să mă gândesc, bine? Da. Deci gândește cum spui a fost. Uh, var? Ia? Yeah. Vere? Uh, uh, e Nu. Ba da? Tai să mă gândesc nici cum nu. Es O să-mi nu, nu se vede pe ecran? E, es war gevesen. Es war Înseamnă a fost. Es vera gevesen. Exact. Es vera ich Deci trebuie să pui participiu verbului. Da, da. Es vera ce ce complicat. Păi așa e regula. Es plus plus... Ge... Zice așa lumea. Dar cum? Gevesen. Ar fi fost. Es vera gevesen. Numai că spui... E zveră tu spetgevezen. Ar fi fost prea târziu. Păi nu ai cum să exprimi trecutul. Așa se zice, nu? Da, da, n-ai cum altfel. Te rog să vă spui chiar de o secundă. Nu ce o problemă. Asta e ca uh, am revenit Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. vas mit cocano au yeah, no, cu verbul sein. Ok. Zis tu an. Da da clar, Dar conjunctiv, nu știu, dar vă... conjunctiv ăsta 1, înseamnă vorbire indirectă. Cum spui medicul a zis că Ioana e bolnavă. Um, Ioana krank is. Pentru că medicul a zis înseamnă că e vorbire indirectă. Ah. Dacă e vorbire indirectă, folosim conjunctiv 1. Și anume, derar să Adzac, dați Ioana zai. Observi acolo zai? Deci folosim forma aia când auzi de la cineva. Și întotdeauna după verbele Uh, zagen, behaupten behaupten înseamnă a afirma behaupten uh, glauben, dacă spui medicul crede că nu știu ce folosim vorbirea indirectă așa e în limba, uh, regula în limba germană da. forțând puțin traducerea în românește ar suna așa medicul a zis că Ioana ar fi bolnavă da, lasă eu acum, dar. numai că în românește îl traducem cu prezent, deși ăsta e sensul tu nu știi sigur 100% da. Nu bagi mâna în foc. Întotdeauna după Zagan pui uh, conjunctiv Ainz. Desigur că în vorbirea de zi cu zi nu e neapărat nevoie. Poți să spui prezent, că toată lumea înțelege. Da. Dar, uh, um, corect, gramaticale așa. Pe de altă parte, conjunctiv Ainz ăsta, la majoritatea verbelor, se suprapune cu prezentul. Formele. Adică? Adică, Zain este o excepție. Dacă spun, uh, medicul a spus... Că eu mănânc? Cum spui? Ich esse. Exact. Uite. Da, adică e același. Ca exact, e, e aceeași formă. Singura diferență este la persoana a treia. La persoana a treia la singular. La toate? Uite. Mai pot să mai deschizi un link? Da, așa. Dar n-am primit. Nu, nu, nu am trimis. Uh, hai să luăm un alt verb. Alege un alt verb. Unul regulat. Um, her. Her. Foarte bine. Her. Adică, poți să-l să cauți pe, pe ăsta, pe canoa, acolo, ca să-i vezi că e mai ușor decât să scriu eu toate formele. Mm, nu se Dar Da, asta ce e canoa, este un site care are toate verbele din limba germană la toate formele lui okay. Uite Get -as? Da, trebuie să dau pe un din ăsta Mi-a dat mai multe Ți-am ți trimis un link Deschide-l pe ăla Așa Ok, ai Hören, verbul Hören în față, da? Mm -hmm. Bun, și dacă ne uităm la formele lui um, Vezi conjunctivul 1 în mare la fel, cu excepția la persoana Erzi RZS, unde avem Hört, dar la conjunctiv este Hören, Höre. Cu el la urmă. Deci dacă spui medicul a spus că Ioana aude, cum spui? Arzt hat Exact. Dar dacă spui eu am văzut că Ioana aude. Eu am văzut că Ioana aude. Exact. Asta e toată diferența. Da? Da. Da? Și după cum vezi Se amână mai puțin herul ăsta Acolo e, trebuie să fie atentă. De asta foarte mulți sau Nu l-ai sesizat în vorbire Pentru că ei foloseau conjunctivul Doar că era la fel ca prezentul Da. da? Și partea bună cu conjunctivul ăsta Este că el respectă într-adevăr Regula de conjugare Deci avem terminațiile astea E, S, Le vezi? E, N, E, T și N Le vezi la conjunctivaintea. Da, cred că eu credeam că scrie pe tablă, dar nu scriu, scrie așa. Pot să scrii okay. pe tablă. E mai ușor să urmărești acolo deocamdată. Ia? Da, clar. Și, practic, aceste terminații se pun întotdeauna după ce îndepărtăm uh, uh, terminația N de la infinitiv. Așadar... Și la, și la persoana... A treia. A nu, scuză mă eu mă uitam la cum se conjugă la conjunctivul 1 și la persoana a doua plurale, tot schimbat. Nu, ce vreau nu. să spun este că avem terminații pentru conjunctiv care sunt E, S, T, E, N, E, T, N. Da. Astea... Lasă prezent un pace, deci aceste terminații se pun întotdeauna după ce îndepărtăm pe N-ul de la infinitiv. Ok, deci universal Exact, aici nu a, e foarte ușor de conjugat uh, un verb. La prezent mai avem câte o variație. Mai, de exemplu, avem la esen, avem uh, du ist. Nu? Ich esse duist. Da. La conjunctiv nu e așa, este ich esse du essest. Da. Pur și simplu pui terminație. Adică nu, nu trebuie să-ți minte niciun fel de variație. Okay. Deci e mai simplu din punctul ăsta de vedere, conjunctiv Trebuie doar să uh, te prinzi când trebuie să-l aplici, respectiv când, e, când cineva spune sau când cineva crede. Da. Good. Ok, acum, uh, so, hai să continuăm cu hören dacă toți suntem aici, o să trecem puțin mai jos. Avem după aia preteritum, ich hörte, forma a doua. Da. Ok. Și după aia avem conjunctiv zwei, ich hörte, care înseamnă, cum ai traduce hărte la conjunctiv 2? Este echivalentul lui ver Eu aș auzi Nu? Da, exact. Eu aș auzi. Eu aș auzi, da. Da? Și conjunctiv... Poftim? Da, zi Și? Conjunctiv 2 se formează din uh, preteritum, deci de, de la ăla din fața lui, prin adăugarea unui umlaut. Problema este aici că aici are deja umlaut. Și nu avem ce să îi mai punem. Da. Dacă ar fi fost verbul zain, ar fost la preteritum ich war, iar la conjunctiv ichver. Ar fost einfach de văzut uh, diferența. Ăsta nu e chiar cel mai bun exemplu, că e la fel. Da? <laughs> da? Dacă era verbul haben, era ich ha Da, asta am reținut că se pune la conjunctiv. Hată e... și ichheta. Good. Dar, Genvir weiter. Uh, avem imperativ, desigur, auzi. Uh, și mai avem particip prezent Herand. Cum mai traduce herand? Um, se traduce în prin Auzind Exact, auzind E gerunziu E gerunziu, foarte bine uh, numai În nemțește se folosește des treaba asta când spui, de exemplu uh, Das hörende de Das hörende de Se traduce prin fetița care aude Care ascultă deci nu, nu, nu ca la noi. E, aproape ca la noi, că nu tot un gerunziu este. a spune fetița auzindă. Păi dar, dar, da, da. Dar numai că sună comiș așa. Noi zicem fetița care aude sau care ascultă. Da, dar poți să spui lumânarea arzândă. Aia da. Și, sau lumânarea care arde. Poți să-l traduci cu gerunziu numai că mie la ureche îmi sună foarte neobișnuit așa. Dar dacă vreau să spun de o fetiță care ascultă în momentul, o să trebuie să zic că uh, Po Poți să spui, poți să spui, das herende methen, order, das methen, das in this moment hört. Da. E la fel. Dacă spui das -hören de methen, e mult mai simplu. Dacă spui de „der de Mann, bărbatul care aleargă, care bărbatul alergândă. Da, dar mie îmi sună atât uh, alergând, știi? Da, exact. Ăla, ăla e sensul. Numai că e mult mai ușor de utilizat în limba vorbită, numai că să ai grijă să-i pui, se comportă ca un adjectiv și trebuie da, să-i pui... Eu e e că e greu să mă gândesc, adică eu când traduc mă gândesc în românește și nu zic bărbatul de ca să traduc. Traduci bărbatul care alergă. Încă o fel de man, știi? Zic der man, der lau. Der lau. Der Da, dar... Înțeleg, dar în același timp se folosește laufend asta. Uh -huh. O să auzi des, de, de mașină. Maș -ă, mașina care merge, mașina uh -huh. care funcționează. De asta, după părerea mea, e mai folosit decât la noi, varianta asta de gerunziu. Ei îi spun uh -huh. particip prezenț. Good, Particip perfect, clar, la celul îl folosim. Și acum, mai avem niște timpuri mai jos. Ihabe Gheort, îl cunoști desigur, eu am auzit. Ia? Da? Da, nu. După aia avem conjunctiv 1 lângă el. Conjunctiv. Da, ca co ai... Care, la fel ca ăla de mai sus, vorbire indirectă la trecut. Adică, dacă spun, medicul a zis că Ioana auzea. Nu mai este medicul a zis că Ioana aude. Deci, e tot da. vorbire indirectă, dar trebuie pus în trecut. Da. Și atunci avem forma asta. Și se conjugă habe. Habel pui la conjunctiv. Da. De-aia, uite te la persoana a treia, zi habe gehört. Da. Ia? Da, da, da, da. Bun. Da. Dacă ar fost un verb cu sein, de desigur că era verbul zain la ichvera, zi vera, gegangen Cum Ia ja, am avut mai devreme, i-ar ja, fi mers. Da, înțeleg, da. Bun, Weiter. Plus, va perfect. Plus v-am uh, perfect. Asta este ceea ce în românește se numește mai mult ca perfect. Da. Și practic înseamnă eu auzisem. Și trebuie să pui tot ce ai la trecut. Deci da. și verba auxiliar îl pune la un trecut. E hată. Gheert? Da. Și alături avem conjunctivul ți-ai, adică o dorință. Eu aș mânca, eu aș auzi, dar la trecut. Adică eu aș fi auzit. Da. Ich hätte geört, Sau eu aș fi mers. Ich bin... Nein, ich wäre gegangen. Ich wäre gegangen. Ja? s în cap aici? Uh, e ok. Trebuie doar să vezi succesiunea logică. Da. Care, da. în primul rând, da. dacă e, e, e foarte simplu. Dacă e indicativ, adică dacă eu fac, se întâmplă acum, ai câteva timpuri. Prezent, imperfect, perfect, mai mult ca perfect. Dacă, eu, dacă e vorbire indirectă, îi conjunctivul 1 cu cele două forme ale lui, medicul zice acum, sau medicul a zis că Ioana era bolnavă, da. și după aia mai avem conjunctiv 2, care este o dorință pe care pot să o am acum, eu aș mânca, sau putem, pot să o fi avut-o, eu aș și mâncat ieri. Da. Și asta e tot. Mai există, după aia, desigur, scrie acolo, futur. Din care, după părerea mea, nu trebuie să știi decât uh, futur uh, indicativ. Eu voi mânca. I I no. Ich werde hören. Uh, Uită-te uh, numai orientativ. Astea nu am auzit să le folosească nimeni în, în limba vorbită. De exemplu, uite, dacă te uiți la uh, futurul 2 de la conjunctiv 2, ganz, ganz unten. Da, văd. But... Ich werde gehört haben. <laughs> adică eu o dorință pe care o exprim în viitor unde mi-ar plăcut să o am. Eu aș și mânca da, mâină da. înghețată. Dar da, astea de sunt de... niște chestii de filologie. Nu-i nu, <laughs> nu cazul. Da, eu că dat să ne vedem în lungul lui. Exact. Aici, deci, important este conjunctiv 1 și conjunctiv 2. Vorbire indirectă și um, o dorință nerealizabilă. Da. Good. Fraga nu este Nu. Garca e ne fraga. Garca fraga. Ok. Dan, pentru du ne äh, fragen hast Mă când vii redvați weiter ähm, cum, äh, äh, cum spui äh, Măgarul pe care l-am văzut E frumos E cu das E cu der uh, Der erză mm -hmm. Den ich Gesehen have ist schön. Mm -hmm. Stai că, uite, am mai găsit ceva postul pentru... Ia, ia, spune, spune, spune sigur. Uh, Citeam într-un ziar și scria bai Schönem Wetter. Mm -hmm. Și m-am întrebat de ce, -nul ce baină, cum... a, nu ce bain. cum. a, e absolut la fel. Da, de deci <coughs> ce ai pus m de la uh, articol la Schönem și nu la bai? Deci, uh, stai un pic să înțeleg. Scria by. Bai, normal. Seanem, veter. Da, tu mai ai tableta aia sau. S-a stins? Um, poate nu stiu eu o să o Ce trebuie să fac? Păi. Eu am deschis pagina cu tine. Uh, o o uh. secundă. Trebuie să fie pe acolo. Stai să vad ce s-a întâmplat cu ea. Nu știu unde este, un socau. Deci, oricum, uh, până, până o deschid, um, deci avem BAI, SHONEM, VETER. Ia? Yeah? Da. Bun. BAI, ce este? Uh, ce vrei să zic Prepoziția cu dativ. Foarte bine. Și atunci, dacă e o prepoziție cu dativul, VETER fiind DAS VETER. Păi nu înțeleg înțelegul ăla de ce Te-am întrebat de ce e m la SHONEM, la adjectiv și nu e la bai Păi BAIM, din ce ar proveni? Din BAIM? dem şönen wetter. Bai, dem schönen Wetter, da? Yeah, no. Dar dacă avem um, adjectivul fără articol. Adică nu avem das Wetter, ci numai Wetter. m de la specific uh, cazul dativ trebuie să se regăsească undeva. Păi da, dar de ce la bai? Păi, P la bai nu avem cum să l-avem. Uh, putea, în cel mai rău caz puteam să avem Dem șonen veter, da. Dar dacă vorbim despre Vreme în general Cum spunem noi? Pe vreme frumoasă Nu pe vremea frumoasă Nu mai avem dem, deci nu mai există nici baim. A, dacă era uh, Articol Dacă era articol ar fi fost by dem shonen Other bym shonen veter. Păi da, dar uh, Articolul nu mai poate dacă pui La bai. Pai nu! Tocmai că dacă puneam m la bai, ăla era articol, de fapt. By... Dacă aș fost buy, se da, înțelegea da. by them. Interes. Interes. Good. Ok, so, uh, is dați clar? Acum am inteles. Și uh, yeah. Yeah. ceva, cum Ia. Yeah. Uh, interesant, aici era scris cu literă mără. Mm -hmm. e... Exact. Pentru că el este practic o substantivizare după Edvas. Asta e. Așa e regula. Când auzi Edvas, frisches, ceva proaspăt, e cu fumare. Serios? Ia. Yeah. Deci după Edvas? După Edvas, după. Um, um, um, Nix? habe Nix frisches, gegessen. Și mai ce? Edvas, uh, după circa? Ehabă, circa. Uh, circa, Z, I. Cu K. K. Și A. Iar, ja, genau. Așa. Cred cam astea sunt. Edvas, uh, nici uh, Uite, dacă mai vine vreunul K, pot să-ți da. să spun. Good. Ok, alte întrebări nu mai sunt momentan, nu? Nu Good S-a prins șmecheria? Da Good, și cum spui? Ioana Spune că măgarul E frumos? Ioana Spune acum Spune Da. Te-a țăl, șo-n, zai, va, vere... Zai. Zai, zai. Dar ei au desimul un pic că nu mai știu cum era la formele alea Nu. No. Nu no, am no. Da, zai. Zai. Pentru că um, conjunctivul 1, ăsta cu um, vorbirea indirectă... Pleacă de la rădăcina verbului, știi, verbul este zain. Așa e. Dacă era, aș dori, era vera. Da? Good. Și, uh, cum spui, uh, măgarul merge până la gard? Uh, the cat, cum gard? spune taun. Cum? Taun. Saun. Bisanden Zaun Bisanden Foarte bine uh -huh. Și uh, Măgarul are o potcoavă uh, nu -o, nu -o, -o, uh. Potcoavă Acum uh, Avem cuvântul Huf Ce cuvântul avem? Huf scrupe pe foaie Huf, da Și uh, Potcoava este practic o bucată de metal, de fier, la copită. Hufă asta înseamnă copită. Ia? Uh -huh. Iar... Uh, fier, se spune? Aizen. Eisen. Aizen. Huf, aizen? potcoavă. Și ce gen are? Uh, das? Exact. Că toate elementele chimice sunt das. Implicit da. și fierul. Ia? Deci cum spui măgarul are o potcoavă? Uh, der esel hat ein să, hufaizen. Huf putem să pronunțăm? Nu avem nevoie de să. Der Ezel hat ein uh -huh. Și uh, Ioana spune că măgarul are o potcoavă. Ioana zăte das. Da spune acum, nu? Spune acum, nu zacte, nu a spus. Uh... Zact. DAS căsă der esel mm -hmm. un uh, cupeișen cumila uh, Pai din rădăcina I verbului. Habe. Exact. Habe. habe. DAS der EZEL EIN cupeișen have. Da. da? Gut. Um, Acum, asigur că nu, nu o să folosești prea des cuvântul ăsta, dar huf e bine să știi, că înseamnă copită, ia? huf. Însă, okay. există o condiție medicală, o situație, care se cheamă nire? Ce poate să însemne hufaisănire? Uh, ce însemnă Vă nire. Să mă nire înseamnă urzică nu, urzică, scuză-mă uh, Înseamnă uh, rinic Rinic Rinic Maine nire, rinicii mei Da Și atunci, Hufaiza nire Este atunci când uh, Nu ai doi rinici Ci unul singur, uniți între ei Și atunci ei arată ca o potcoavă Aha Asta îți în caz că citești pe undeva sau vezi pe undeva pe vreo de pe la spital sau ceva Huff Nire Și uh -huh. să știi la ce se referă, că nu-i greu Practic, el are de un rinic unic Și mă rog, asta are repercusiuni că nu poate să, de exemplu, nu poate să-i scoate un rinic sau transplant sau de-astea Dar ca idee, aia înseamnă Huff Nire Rinic în formă de potcoavă Și așa o să ți-ți minte oh. și huf care e copită Huff în potcoavă și Huff Nire Good Clar, bisierea? Da. Good. Um, și acum, uh, apropo de urzică, că de, a, de aici plecasem, uh, cum spui? Ur, probabil că nu știu urzică. Ba, știați-mă, cu B, parcă nu? Uh, da. E și cu B. Este Nessel. Nessel. Și cu B cum e? Cu B este brenn Nessel. Așa. Brenn Nessel, adică care te arde. Ia? Yeah? Bren Nessel. Și există o... o... Un spruchwort în germană care spune Măgare nu mănâncă urzici. Cum spui? Um, die Esel Esel Die Esel uh -huh. Ist. Nu, că mai mulți. Um, Esel keine uh, Brein Esel Da, încoată? Die Esel Esel Caine nezel. Da, a, e corect. În nemțeștii îi spun așa: ezel, esen, nesel, nicht. Ezel, esen, nezel, nicht. Ca să te încurci atâtea zâuri și zâuri și. știi? Da. Ezel, esen, nesel, nicht. Și înseamnă măgare nu mănâncă urzici. Da? Sau brand nezel. Good. Um, nu e nu nimic, e cum e aia, 6 saci 6. saci. A, e, e pur e și simplu ca să, e, să, poți, să e, vezi dacă poți să o pronunți repede, să nu încurci unde să e, să e z și unde e să. Da? Asta a e. A e, e. am uitat un t. Nicht. Nu mănânca. Corect, gramatical ar fi fost caine, cum ai spus tu, dar să pierdea din uh, sens. Ia? <laughs> yeah? da. Good. Ok. Dar uh, um, cum spui uh, eu am uh, văzut un uh, meci de fotbal. Ich habe ein uh, spiel gesehen. Exact. Uh, nu vezi că zic la televizor, nu? Am... Și la televizor poți să spui gesehen. Poți pui spui ferm gesehen. Am total. Uh -huh. Am Mhm. Da. Eu am un de fotbal. Și cum spui, soțul meu a spus că el a avut un meci de fotbal? Exact dar cred că mai lipsea ceva. mai Mann dass er dass er hat gesagt, er Nu. Prima era mai corect, habe. Um, habe. Ah, că, că e vorbirea indirectă. Numai că mai lipsește totuși ceva când spun, eu m-am uitat, ich habe mir. Mir ăsta. Ich mai man ja. So, G genau, dar er ein da, da, da. da, da, da. s ai fi un fotbal. Jucat habă. fotbal. clar un De ce așa? da pe zic. uitați Și, și um, spui, um, aduci televizorul până în sufragerie, te rog? un fotbal. Ofice, nu? Toate că suntem e r sunt der. Der uh, brings to the fel în subterajeria. Um vom sau brings du weiter Der der. Adică Den. Den. Mai corect, da? Whiter? Fern Dar de undeva sau direct? Numai să-l aduci în supragerie. Nu, numai să-l aduci. E corect. Fern Zeer. Whiter? von Zimmer. Zimmer. Ce gen este Zimmer? Ah, nu e, ai dat Zimmer, nu? Da. In das exact. Zimmer. Sau ins. Da? Uh -huh. ja? de uh, ferzer in das von Zimmer, ins von Zimmer. Și dacă aș fi spus aduci uh, televizorul până în sufragerie? Uh, bis. Bis ins. Ins. Von Zimmer. Von Zimmer. Da. Yeah? Da. Yeah. Good. Ok. În um, afara, știi cum se spune în afara? Auser. Auser înseamnă cu excepția. În afara de. Dar în afara, de exemplu dacă spun în afara orașului. Auser halb. E exact. Auser halb. Yeah? Și cum spui um, el locuiește în afara orașului? Um, o să-l have. Ses. O să-l have cu genetica, dar nu der ai scris. Exact. O să-l have Dar dacă spune că. Dacă spun. Ea zice că locuiește în afara satului. Uh, zi, zate. Zizact. Zi că ea zice acum? Zact, asa. Zizact, da, zi. Zact, au săn uh, stat terștat, uh, von der. Nein? Von. Deci avem von Da. Îi dăm terminația asta la o parte și punem... Uh, von. Von. Von, nu? Nein. Vonte, der, dar nu e von der, nu știu. Uită-te ce-am scris acolo. Von der onst păi da, lângă, n bine. Vone, vone nu vonte. Că punem terminațiile de conjunctiv I, care sunt astea, după da. ce dăm pe la o parte, și atunci este vone. Așa e. Ia? Ja? Deci, încă o dată? Um, um, zi, zi, zi Der Stadt genau, ja. foarte bine. Dar am spus sat nu oraș, sat cum îți spui? Ce ai spus? Sat nu oraș. Ehm um, Dorf, Dansdorf. Der Derdorf. Derdorf. Außerhalb des Dorfes. Exact, außerhalb des Dorfes test vone. Ja? Da? Care locuie în afara orașului. Good. V-ai um, weißt du vats die Grenze ist zwischen Dorf und Stadt? Äh, Grenze, die Grenze. Äh, Grenze. Zwischen äh, der Stadt und dem Dorf. Nein. 2000 Bewohner. Ja, so ist gesetzlich. Wenn unterhalb 2000, das heißt Dorf. Oberhalb ja. ist Stadt. Wie viele Bewohner ja. hat deine e uh, Daindorf? Ähm, <laughs> uh, ich denke, ich habe 6 Sekunden. Ah, so ist Dorf ist kein Staat. Ia. Ja, Beștiin Daindorf. Mhm. Uh -huh. So das ist gesetzlich. Gesetzlich? Weißt du was gesetzlich ist? Ja, da, der der lege. Legal. Mhm. Uh -huh. Aber Hauptgesetz, was ist Hauptgesetz? Lege principală? Da, și mai pe românește? Euh, Constituția. Constituția se numește Hauptgesetz, legea principală, într-adevăr. Ja? Și avem uh, Gezeț-Geber. înseamnă legiuitorul, Parlamentul, practic. Da, sau ăla da. care dă fie căs de land, fie căs naționale. Good. Să o dați bar Auserhalb. Um, și um, cum, uh, cum spui, uh, mulțumită experienței lui, problema a putut fi rezolvată? Uh, da. Dar, iren, erfarung. Da. Uh, in, yeah. Dar, problem, uh, um, Nu ca ai știasă. Verbul este løză. Ghelări. Dar, cum spui, problema este rezolvată? Dar, problem este. Sau uh, uh, sau da? <laughs> uh, uh, uh, Nein. Nu, că e rezolvată pe e asta? Exact. Vint, gelöst. gelöst. Cu e, gelöst este uh, gelöst. G L O umlaut, este gelöst, da? Ja? Da. Vine de la lösen. Um, deci. Și problema a fost rezolvată? Toată fraza. Dați Foarte bine. Și problema poate fi rezolvată? Nu. Cânte. Nici. Lost. înseamnă ar poate ea rezolva. Ar putea rezolva. Când, uh, dentul bla, Nu. lăsăm, Nici. Cann, gelus. Nu așa? Da să reluăm scurt frigiderul. Frigiderul e reparat? Um, de curș la scurs. Kill Kill Frigiderul e reparat Frigiderul a fost reparat? Bun reparat. Da, cu tot cu Kill Shank. Te cu de reparat. Bun, frigiderul poate fi reparat? Ehm um, când verde. Mhm. Uh -huh. Trebuie reparat? Nu se verde. Va fi reparat? Verde uh, rebanit. Nain? Uh, Reparir, uh, da, reparire. Nici? Viet. Așa? Repa Viet. Ia. Ja? Verde. Foarte bine. Verde. Că reparit, verde rămâne la fel. Poate fi reparat, trebuie, va fi, nu contează. Da. da? Deci, încă o dată, poate fi reparat? Când reparit, verde. Foarte bine. Și dacă spun a putut fi reparat, n Conte. A nu. putut dacă nu e conte. Exact, nu e cânte, ci conte conte repariș verde. Deci problema a putut fi rezolvată. Uh, das problem conte uh, Ge? Genau, das problem conte Gelius Verden. Dacă spun problema trebuie rezolvată, mus ă Verden. da. Yeah cu proveni, trebuie să devină. Uh, rezolvată. rezolvată, exact. Și problema va fi rezolvată. Virt, uh, reparit. Virt. Uh, uh, gheľos verde. Exact, virt, gheľos verde. Ja, Asta practic practic, diaceza pasivă pe la toate situațiile. Dar, leuzen înseamnă a rezolva. Ce mai înseamnă? Uh... Înseamnă a dizolva. A? A dizolva. A dizolva. Da, de exemplu, dacă zahărul se dizolvă în ceai. Aha. Că și, pra practic, la o problemă, tot așa, tu dizolvi problema aia, nu mai este. Da. Da? <laughs> um, și uh, leozung, vă leozung. O soluție. De care soluție? Soluție la o problemă de algebră. Da, soluție la o problemă. Dar și, da și soluție, de exemplu, soluție salină. Soluția da. aia, ai ca și în da. românește. Da? Leozan. Um, Leozan um, mai înseamnă și a slăbi, da. de exemplu, uh, dacă îl folosești, poți să-l folosești la șireturi, la cravată, la curea, când, știi, slăbești. Da. Uh, chestia. Leozan, uh, ferz du middle auto? Da. Leozan este și când iei piciorul de pe. Frână sau de pe accelerație, adică ai apăsat și când o iei, ridici piciorul, aia este tot leuzen. Da, și că... cum spui, eu am uh, lăsat frâna. Am relaxat de frâna. De, uh, das bremze, leuzen. Da, bremze? De bremze? Deci, uh, ca să nu te încurci, poți să spui das bremzen și atunci, practic, am uh, substantivizat verbul. Știi? Cum zic? Da. Și verbul este bremza, a frâna. Și atunci, dacă îl substantivizăm, devine das bremsen. Nu? Da. Și aici nu greșești, sigur. Frâna în sine este di bremze. Di bremze. De bremze. Dar poți să spui frânatul Și atunci este das bremze, ca să nu. Ia? Ihabă di bremze. Eu am relaxat frână, am ridicat piciorul de pe frână, în sensul ăsta. Good. Um, dar uh, a accelera, știi? A. Știam, ce ceva cu pe. Be exact. Beșloinigan. Beșloinigan. Înseamnă a. a accelera. Da, zic Beschleunigen. da, vir beșloinig. Ea va fi uh, um, accelerat. Good. Dar știi de unde vine? Be Că e interesant. Acum, du haste kaine iungă, abă trozdem, hab în Schloider. Schloider? Poți să-l scriu aici? De Schloider. Schloider, cu r la urmă, da? Asta înseamnă praștie. Praștie. Și atunci B, Schleunigen, practic înseamnă ca dintr-o praștie. Da. de accelerat. B, Schleunigen. Uh -huh. Sau Schleuder. Probabil că Ioana încă nu vrea. zivil în moment, Kainen, Schleuder. Nu. A bă, den Puppen? Ia. Nu zi zi zi zi pupan pupa una pupan